Nagyon szépen köszönöm a meghívást a Total War animációs csapat nevében ez nem egy hivatalos kifejezés, csak így tudom azt jelezni, hogy nem én vagyok az, aki ezt a projektet viszi. Természetesen egy nagy csapat vagyunk most már. Mi vagyunk azok, akik a magyar hadtörténeti csaták szimulációival, modellezésével foglalkozunk. Baltavári Tamásnak hívnak egyébként a Károly Gáspár Református Egyetem történem szakántanítok gimnáziumban tanítok, illetve az Rinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. A ö, csata programok lehetőségeivel foglalkozom. Ö, az első kép ö, már, már előre jelzi, hogy Mohács, a Mohács Csata jelenleg a legfontosabb projektünk. nem szépen. Egy nagyon fapados kis anyaggal készültünk. Ez is jelezze azt egyrészt, hogy elsősorban bölcsészekkel, történetekkel dolgozunk együtt. Másrészt egyfajta segélykiáltás üzenete is van a kedves hallgatóság felé. Ránk fér a segítség. Elsősorban ugye műszaki informatikai oldalát tekintve a projektnek, úgyhogy bárki, akit érdekel, aki úgy érzi, hogy ebben a projektben részt tud és részt szeretne venni, annak természetesen megköszönjük a segítséget. Az első dolog, milyen lehetőségeink vannak, milyen szoftverek állnak rendelkezni, nagyon gyors leszek. Egy nagyon híres játékcsalád, ez a Total War játékcsalád, a SEGA által készített Nagyszerű játék, koleszos időszakban még egyetemista korunkban a történész hallgatóként mindenki ezzel játszott. Ez egy nagyon jó kis stratégiai játék, ez a Medieval Total war volt egy, egy szép kép, amit itt megmutatok. Túl sokat nem szeretnék róluk beszélni, mert, mert annyit nem segítenek, hogy, hogy túlságosan ragozzam. A következő képen már a projektnek a megvalósítását látják. A projekt úgy történik, a csata szimulációkat úgy állítjuk össze, hogy természetesen egy komolyabb kutatás, alapkutatás előzi meg. Helyszín, Google s illetve régi típusú térképek, könyvtári anyagok, források segítségével dolgozunk természetesen. Szerencsére arra is volt lehetőségem, hogy kúrzusformájában, megkültetett formájában az egyetemen csináljunk ilyen projekteket. Három nagyobb projektünk van egyébként, az egyik, amihez egy parancsnoklási szimulációs rendszer is kötődik, az a Győri csata, az 1809-es Győri csata. Emellett választottunk egy ókori csatát, ez az elhíresült Kárnyé ütközet, majd mutatok bőven anyagokat, illetve Mohács. Ezzel a hárommal foglalkoztunk eddig. Íme a megvalósítás különböző fázisai, ez ugye nekünk is új volt, munka közben jött meg az étvágyunk. Én nem tudtam, hogy van ilyen, hogy modolás, de aztán kiderült, hogy még Magyarországon is magyar csapatok is foglalkoznak ennek a játéknak a modolásával is. Íme itt látjuk, hogy hogyan készülnek azok az új figurák, amelyeket használunk. Tényleg nagyon komoly alapkutatás előzi ezt meg. Nagyon jó kapcsolatban állunk a múzeumokkal, illetve hát komoly szakemberek, hadtörténészek segítik a munkánkat. Itt látszik, hogy ugye külön megtervezünk felszereléseket, ruházatokat, páncérzatokat, zászlókat. Minden a látványvilág tekintetében arra törekszünk, hogy minden pontosan kövesse az eredetit, illetve korhű legyen íme egy-két új típusú egység, hát sajnos nem tettem be uh, példát arra, hogy milyenek az alapegységek ebben a játékban. Uh, Higgyék el nekem, hogy ez egy, ez egy óriási minőségi ugrás, amelyel mi dolgozunk. Íme ez már a uh, magának a csatának a rekonstrukciója így készül, szerencsére a szoftver lehetővé teszi azt, hogy, hogy uh, ilyen eszközökhöz nyúljunk, tehát saját magunk tervezzünk terepet, saját magunk uh, tervezzünk uh, seregeket, időjárást is folytathatnánk mindenféle fizikai, környezeti tényezőt, sőt a csapatoknak a fizikális valóságát, illetve illetve morális, pszichológiai hátterét is be lehet külön állítani, lehet szimulálni. Ez már a projekt, ez éppen a Károli Gásper Református Egyetemen történik, ez, amit itt látnak, ez annak a projektnek a része, ez nem pusztán a szimuláció, ahhoz is szükségem van folyamatosan nagy csapatokra. 8 ember multiplayeres formában, perc, sőt másodperces pontossággal, mint egy ilyen szép szinkron tánc vagy balett, úgy kell, hogy együtt dolgozzunk annak érdekében, hogy a csatát azt a forgatókönyvek a előre megbeszélt koreográfia szerint tudjuk lejátszani. Itt viszont már nem az történik, nekem a, a doktori munkámhoz ö, azt tartozik hozzá, hogy én a parancsnoklás irányítási rendszert, korábbi parancsnoklás irányítási rendszerek modellalkotási lehetőségeivel foglalkozom. Ez a szoftver lehetővé teszi ezt. Természetesen nem digitálisan ö, oldottuk ezt meg, hanem módon úgy próbáltam a parancsnoklási rendszert többszintessé tenni, mert ugye a multiplayer csak egy szintet tesz lehetővé, minden játékos játszik a saját kis öregével. Mi megtettük azt, hogy csináltunk egy főhadiszállást, és a főhadiszállás anélkül, hogy látná a terepet, hogy bent le volna a térben, egy valódi terepasztal, egy térkép előtt ülve, hoz döntéseket a beérkező felderítési információk alapján és ez a, ezt a kommunikációs rendszert egy nagy kommunikációs mátrixba aztán ugye pontosan mikor történt a, a parancsadás, mikor történt az információ bejövetele ezeket, mindent regisztráljuk pontosan és aztán miután lejátszottuk, ugye, ez egy szabad játék tehát itt valóban a döntési mechanizmus a fontos miután lejátszottuk ezeket a csatákat utána a szoftvert lehetővé teszi, ugye, hogy a háromdimenziós térben újra visszamenjük, visszatöltsük a csatát, és bármelyik szegmensét, amelyik problematikus volt, bármelyik olyan döntést, amely, amelynek a háttere ö, ö, elemzésre érdemes, akkor megkeressük azt az időpontot, megkeressük a térben azt a helyszínt, és visszajátszható, elemezhető akárhányszor. Ez, a dolog. ez talán a, a számomra a legfontosabb, a tudományos a, a, a részhez tartozó, odailleszthető projekt. A következőképpen már a csatából látnak részleteket. Itt az is látszik lenti ábrán, az egy korai változat, az ugye még a nyers a, a, a, a, a, látványvilág. Ott egy korai újkori klasszikusan spanyol területeken megjelenő a formációt, a terció formációját látjuk, amely ö, ö, csak úgy valósulhat meg, hogyha tényleg nagyon a nagyon precízen ezt az 20 egységet, amit itt együtt látnak, ezt nagyon precízen irányítják együtt. Ö, tehát ilyen nagyobb formációkat is megpróbálunk szimulálni, még akkor is, hogyha a gép erre nem ad eredetileg lehetőséget. A fönti képen már a Mohácsi csata jobbszárny lovassági támadásáról látunk egy nagy képet. A láthatást tekintve nagyon sokat ötletelgetünk, hogyan lehetne ezt megvalósítani, lassan elkészül a honlap, és ott ezek az anyagok ezek szerepelni fognak, de törekszünk arra is, például lehetővé teszi számunkra ez a rendszer, ez, a, ez az operatív szoftver, hogy most azon gondolkodunk, hogy és nem akarok felnőni a... a, a fesztikörképhez, körképhez, de talán így a legérthetőbb, ha azt mondom, hogy egy mozgó fesztikörképként körképként szeretnénk megjeleníteni a Mohácsi csatát. Ú, íme, hopp, hop, hop, vissza kellene menni, és akkor itt dupla klikkel tudom ezt elindítani, ugye? Csak hogy lássunk egy folyamatot is, íme, megmutatom egy kis ilyen, ilyen Pépés megoldással, videók is vannak erről, de talán így a legegyszerűbb, hogy hogyan történik egy rekonstrukció. Itt a Mohácsi nagyon gyors leszek a nem mutatom be, pedig a leglátványosabb volna. Itt már az operatőri munka szoftverét látjuk és még képek-képek minden mennyiségét A ROM egy egy korai változatból is tettem meg képeket a poénkedvére, és engedjék meg, és hogyha tényleg lejár az időm, akkor megszakítom, de egy kis másfél perces videóanyag, amennyiben elindul, nem a legfrissebb, egy viszonylag régi anyagról van, szóval egy készítettünk, hogy bemutassuk, de mintha Ez, nem, nem akarná... Most Ez most ki is, is marad, a Youtube-on a Battle of Mohács cím alatt megtalálják. Nagyon szép. No it's